Welkom aan al die luisteraars wat, uh, wat ingeskakel is op ons Op Die Horizon program vir ons nieuwe kunstenaars of liekies aan julle voorstel. Ons het laatst week met Landie Blauw van Namibia uh, getrouwd en moeder van drie en meer specifiek van Kindmans Hoop. Uh, baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars. Het is vir ons een plezier en een voorrecht om het vir julle aan te biedt. Uh, as die waardering dan so groot is. Nou vandag gesels ons met die country sangeres Francis de Jager van die Oosrand in Springs. Goeie heem, aan die baie talent voor Francis de Jager. Dit is my baie aangenaam, vorig, om uh, vandag met jou te kan gesels. Baie dankie, dat jy ingewillig het om my gast te wees vandag en uh, baie welkom hier by ons uh, uitsending. Baie baie ek en oom, dankie sê vir die uitnodigings, en is vir my ek het vir er ons radios te gesêk, Hans. <laughs> nou, om jy af te skop, sien ek jy is nogals baie bedrijwig, met n klompie dinge, wat wissel van sanglese gee, tot dug en kinderboeken skryf. Uh, vertel om bietje meer van die activiteite. Yes, en, behalve, gunne, mense, sy mense die oorbaal vir kinder mense en mense baie dinge doen op beslag. Hier is nou een sanglese gekleed vir mense wat het raar af nodig het, wat graaglik hulle dromme verleef is maar so klein stokpakke, nie grote voordeling nie, maar ek doe het maar eens die lekkerte en verder ek maak in een verhaal omdat ek my liefse begin is hm. Nou, kom jy uit die muzikale familie, of uh, was het, wat was het, wat jou uh, geïnspireerd het om muziek na te streef, as een potentiele loopbaan? Yes, maar allemaal kon baie mooi zing en sê so die verschikkelijkse mooi oorlog gespeel en dan elke sondag oogend krijg, so instapt, so die kerk, sê voel instap, dan sê die oorlog gaan sêt, met die muziek gespeel en wat ek brak gaan sêt, dan begin ek gespeel en ek dink dit is waar my grootste liefde begin het. En vertel ons van jou eerste liedkie, hoe dit gebeur? My eerste liedkie was ek vijf jaar oud en ek het raar jou en dit was My Stem van die naaie groen. Prachtige lied gespreklik. Het jy die woorde somerself geleer, of het jy hulle somersaam generie? Ek het jy som generie, en dan begin ek jy nieke speel, tot ek die woorde begin onthou het, en ek saam gesel. Ek het so gemaakt, in 1958 het ek geluister na Virginia Lee, ek uh, weet nie hoevee haar kan onthou nie. En sy is so prachtig. Ja, haar 10.000 myl het ek so geleer, en dan ook het ek in, in die 60 60's het ek een uh, liedje wat in Frans gesing is het ek sommer saam gesing en ek het later aan het ek yes. vlot saam gesing maar ek het nie een idee waarvan ek praat nie <laughs> ja. <laughs> Oglakke oh, man Nou uh, het jy uh, alle jare nog in Springs school gegaan in uh, laarskool en woorskool daar rond het is gebeur in Edenwald, het in Springs toegetraak, en ek is so 7 kilometers uit Springs, het is welgedag, so was ek in Lostville welgedag geweest, en stel het 5, het ek in Lostville waarderskoop Springs, we sporen hiergens in Springs, en ek spraat dit my rest van my leven in Springs. Hm, nou, ek self het ook, maar ek praat nou van, joh, ek denk tot 1962, was Eckens Springs skool voor ons toe welkom te getrek het. En, en en dit was 'n werdig werdig skool geweest. Eh uh, was 'n uh, baie lekker skooltjie geweest daai tyd. En, uh, ja, bestaan hy nog? Hy bestaan nog. Hy volledig so, is staan volledig in so daar's plat nie of ek kon sê hulle was ses staan nie. Eh was ook terwyl ons in Springs was was 'n Selection Park laerskool geweest ook stel nog steeds. Nou, uh, op oorschool was jy genoet, was anyone, yeah, three, so uh, <laughs> in die Ek was in die oneeer, sinds verdreig, ek ons huis is op die oneeer. Nou, dit is lekker. Smoe die straat. Nou, terwijl jy op school was, dan het jy aan concerten deelgeneem of in die schoolkoor gesing? Oom, ek het in die revies deel geneem en moorde het ek in die schoolcompetities en saalcompetities deel geneem al het ek nie een plek gekryg nie het het my nie geplaat nie, het het op steeds my droom gevolg oh, uh, Enige kunstwetstrijde? Nee, nie recht al geen uh, uh, So jy het nie certificaten nie? Nee, oom, ek het goed lekker uh, <laughs> Nou, uh, het jy uh, op school deel geneem aan enige sportsoort, en is daar enige items wat jy in uitgeblink het? Um, ek gaan nie sê uitgeblink het nie, maar ek het landlok gedeel, en ek het so ander meneer gehad, en ek weet so ek kan bryk jou dieke line is om te haarkloop, en as ek nie vond ek genoeg haarkloop, dan slaan hy met een lat, so, dan moes ek haarkloop, so ek moes my soog, ek is altyd so meter of twee voort daai meneer, of hy sla my boude aan die drant. Ja, en daai tyd bag hulle nog dit gedoen het, die is ja. daar lang hulle in die hof, Dis waar, dis ja. soos, was en ek sê, is jammer hulle dat hy die skole uitgehaal, rarig Dat is geen betere manier vir disipline nie Dit is vandag wil ek die kinders had als gewere en als mese En daar soveel geweld in skole vandag, dit is so hard sê is gevaarlik om onderwijzer te word Verseker <laughs> uh, Nou, op wat er oude nog die besluit om my siek commercieel na te streef As een moendelike loobaan en ek was frys. Tot ek vir 500 mense gesing in ons kerk en ek dink nie ek is ooit stout nie want ek sweer my ore. Ek kan nie ek, ek kan nie sonom my mesit gaan nie. Ek moet ja, sô. Dit is verskriklik jonk om so groot besluite te neem, maar nou die die die eh uh, wat 'n mens moet oorkom om daar te kom waar jy kan sê, uh, ek is nou gemakkelijk met dit waar ek kan wees, het seker later gekom, as vijf jaar oud, maar, wat, wat beskou jy, as die strijkelblokke? Jy het dan ek so, Thomas ek, ek was jy so 16, 17, dit ek nou besluit, ek wil so raarig te gaan syn, en op ander 21, toe wil professioneel gaan. En, ek weet, die strijkelblok was, en mense ek sê, ek is nie goed nie, Um, maar nie allemaal sy muzieksmaak is diezelfde nie, so of het is als my sê, um, nee, daar nie vir my een plek nie, um, ek, moet, ek moet op ander plek gaan proberen, na nou een gekiesmaak, dit het wel nog steeds nie afgesit om my te volk nie, en op die moment, het mag nie vermaken wat ek wil wees nie, ek sal op pad, maar ek wil nie 100% wat ek graag wees nie, commercionele pad nie. Uh, en elke blootstelling wat jy krij, uh, geef jy die extra boost, Hoe meer mense jy, ja, hoe meer mense jy hoor, hoe groter is jou kansen. Dis <coughs> nou, ek uh, het jy enige musiekopleiding gehad op school met blik en uh, die algemene teorie van muziek, of uh, eh ek het enige sanglese gehad. Wanneer met professionele sanglese gehad by am uh, um, poster sangere is Um, ek het, kan al my ongelukkig nog nie blad lees nie, ek wil baie graag, so dit is nog ook so bieke my visie, dat ek kan begin noe te lees en maar ja. uh, uh, jy is niekies dood in dit, ja. So jy, jy maar op gehoor, jy, jy het nie lees nie, nie dood, noe nie. Nee, maar kan wees ek kan, ek is goed met gehoor, ja. Okay. Nou, ek sien nergens op enige van jou video's, dat jy enige muziekinstrument bespeel daarop nie. Is daar enige instrumente wat jy uh, kan speel of wil speel, uh, wat sal dit wees? Wel om ek te speel, so om kitaar te lees speel, dier, en, en vir my sange vriende, soms het nog nie begin stel maar ek is op pad om kitaar te speel. Uh, uh, Oké, okay. nou, uh, voor die uitsending net, het ek jou moest gevraag om een speellijst vir ons aan te bied van jou vinstelingssnitte wat jy sin, uh, of zelfs al is het iemand anders wat jy sin, maar uh, uh, verkieslik wat jy sin. Wat is die eerste een op daarie lijst uh, wat ons nou gaan luister? Om oh, wel, my eerste liedje wat ons gaan luisteren, is Reter Verruisie van Kloijf Breus wat ons volklik opgeneem het en ek dink hem rind om oog gesê, en ek dink het een van schinskling lekkies om oog na te luister ja, so, gloe die mense kan het baie geniet ja, ek self het al na jou weergave van die lekkie geluister en ek moet sê ek is baie impressed, hy het prachtig uitgekomt Baie baie dankie Baie dankie Retro, uh, wat het er, Retro Verhousie Che near as their rhythm. Lift the pretty young girls' weeks and come. en toen zet jy jou eie liekies, en van waaraf kom jou inspiratie is daar andere wat ook exclusief vir, vir jou liekies skryf um, Mam, ek het so op ander van 16 begin skryf en ek het nou al so van 16 tot nou 30 liekies geskryf my, my inspiratie kon van natuur, die, die buitenlewe um, hoe ek so die dag, wat my emoties is, as ek hard sê as ek blij is het net lus om te skryf, maar my, my, my inspiratie kom van natuur. Ek moet natuur is, om te kan sitte in my veld en foto's te hoor, dat skryf ek op my beste. Ja, uh, uh, yeah. die uh, uh, medisch skryf van die liekie, wat kom vir jou eerste, die li lirieke, of die ritme, uh, of melody, wat word vir jou? Of word het alles soms so saam saam geskip? Want ek sal sê vir my kom die leke eerst op, omdat ek nog nie kan toonset nie, um, kom die woorde by my op en dan begin ek net skryf en dan sit ek om by mekaar. Nou ken jy iemand wat jy kan help met die toonsetting? Ja, ek het sê twee palle wat my kan help, hulle bouw backtracks en daar gekies, ja, ek uh, jy daarom iemand wat my kanaal help. Ja, so ja, die gloeie gaan herkom daar. Uh, Maar dan is daar van die luisteraars in luister en uh, hulle het die talent uh, contact vir, uh, vir Francis, oh, oh, jy weet, uh, mens kan nie genoeg hulp kry van buitenaf nie. Uh, is wat? Uh, ja, uh, ons gaan net nou die sonder regeen van hoe die mens jou kan contact is en jou kan help. Nou met die skryf van uh, ach, sorry, uh, in jou mening, waarna luister die algemene muziekliefhebber deusdaag, Luister hulle na die lyrieke, of is dit meermale die ritme of die melodie? Nou, in my mening sal ek sê hulle luister na albei En my niekie vertel een story, en soos ek net al gesê het, die moet mense sy aandacht draak en dit moet ook die siel aanrok, anders gaan die niekie nie vir hulle waard nie Nou, die niekies wat uit jou penheid vloe spesifiek, uh, of nog gaan vloe in die toekomst Waarop word die meerderheid van hulle gebaseerd? Is dit die liefde, die lewe, politiek, jou eie ervarings? O, no, dit is best ook altijd gebeur, gebaseerd is op my eie ervarings wat met my gebeur, en die story wat ek wat kan vertel van hartseer, blijdskap, um, dinge wat gebeur, maar politiek skryf ek glad nie oor nie. Ja, die, die, ek meen dit is after all is dit country muziek en country muziek yes. gaan uitsluitlik oor die stories of verhalen. Ja, het is al. Nou, jou muziekkees is, is grootendeels country muziek, is daar ander genres wat jy ook gemakkelijk meer sal wees, wat jy sê, Ek is paie lief vir Callum Scott, kwaal um, lief vir Weislaat, Etcheron, en Celine Dion, dit is groot inspiraties vir my, um, dit is vir jense wat rarig, al iwerse kom het my nie my, my sik, en ek met hard werk, sal ek met dat kan kom. Het jy al ooit operat die perlikies probeer sy? oh nee, nee, ek gaan nie ees probeer nie want ek dink die mense gaan weghaar of hulle gaan my aangewe die polisies en sê dat huisgeweld of iets, maar nee, kan dit eerder nie probeer nie <laughs> iemand vermoor die kat <laughs> ek dink so ja, nee ek ja. kan eerder kering draai nie, nie. Nou, maar jy kan al onder die sjouar probeer as die bieren ver genoeg bly <laughs> ek dink nie dit gaan werken want ons bieren bly naweer nou mekaar nou, tydens jou optreders Uh, het jy orkest wat saam met jou optree of maak jy gebruik van technologie vir begeleiding soos backtracking en IT-begoeders? Oom, ek sal so bevoorraag vis om my eie baan te hee, maar ees ons persoon nie te veel geldkie, so op die uur om nie bezig met backtracks. Nou, die COVID-grendeltuid was al baie kunstenaars wat live streaming op Facebook en ander media gedoen het. Het jy ook al so iets gedoen of behoog jy ooit so iets te doen? Want ek het COVID net begin het, het ek eentje live gegaan. Het was ontrend so eentje op Facebook gewees en die telefoon was ek sê baie, baie positief maar ek het ook nie weer live gegaan En hoe kom sê jy sê nie? Ek weet nie dit vir mys nie snak, want ek is gewoon as ek op die verhoogstaan, die mens interak met my, en hulle gesels, met my, of Facebook skryf vir my een boodskap te, en ek kan fysisk met hulle praat, en ek is een wat met my mense wil praat, want er ek wil heel tyd aanraking neem, ek wil hulle heel tyd bunt my, en is my moeilik op vry gespeel. Ja, jy geloof, daar is nie, die contact nie. Ja, ja. ja, nou uh, krij jy ooit angstigheid aanvallen as jy uh, voor mense moet optree of uh, gelooi jy reeds al makkelike word dier die jare? Om, um, ening kan ek vir hom ek was nog nooit bang met die verhoogte gaan sing nie Dis vir is awesome, um, is my soos al somal Die verhoogte Mrs. Myheims val ek gemakkelijk aanvul Soos ek so op jaar het begin sing en dis vir my klinateer Ek gelooi nie ek het ooit die aanvalle of verpang gevoel, Of daar, weet jy, daar adrenaline, of wil ek net aan en meer doen. Hmm, nou, ja, die adrenaline, baie van die kunstenaars wat ek uh, mee gesels, sê vir my, hulle krij die uh, butterflies in die stamiek. En uh, hy, hulle sê eindelijk, uh, helpt dit hulle om hulle beste te lever ook. Dis waar, dis waar, dis so snel gevoel, maar dit is die lekkerste gevoel. Nou, uh, oké, okay, ons is gereed vir jou tweede muziekstuk. Leid ons in, wat gaan het wees? Dit is een lekker Golden Oldie van Portnay Wagner en Donnie Porton, Making Plants. En wie sing dit? Uh, Portnay Wagner en Donnie Porton. O, is dit nie een wat jy van hulle opgeneem het nie? Yes, ek het hem opgeneem wat bestondlik hulle om jou, ja, maar hulle gaan hem nog van my weg hou, wat Ja, dit is recht. So, dus jy wil het sing, maar hier jy toegang you say tomorrow you go you're making plans to leave, the tears for me will be falling like a tree. drops Cause you're making plans to leave You're making plans to forget me I'm making plans to miss you I'm getting ready to cry Cause you're making plans to leave Cause you're making plans to leave Bet jy uh, toegang tot die opname studio waar jy kan gesit en rond speel met klank studio nie, maar ek het my maas in julle sit komen gevat, en my muziek komen gemaakt, so een dag wanneer ek nou baie geldkie sit, of wanneer mense my in rock sien, gaan ek om omskip in die studio, dan gaan ek ook gaan recording sien, en ander kind s'nachts ook help. Het is verskrikkelijk uh, duur, om so'n recording Daar. studio, uh, met, met met die rechte technologie te en uh, te, weet, uh, rug te uh, Ja, maar het sal goed wees om self ene te hee en vooral om aan die kunstenaars hierdie mense wat jy sanglese voorgee dat hulle ook naderhand opnames kan maak enzovoorts. Ek stem sanglese, ja, ek hulle bitte graag help. Hm. Het jy enige permanente venues waar jy gereeld bij optree? Hm? Nie, om ongelukkig nie, maar asjeblief mense wat daar er buiten luister, en kruimig heel te veel te kom sing, dit sal er even te veel te kom want ons sal net nou al die details geef van hoe hulle jou kan bespreek en vir wat hulle jou kan bespreek sal ons net toe by kom en ja, luisteraars, julle het gehoor <laughs> en nou, het jy al van die nationale kunstfeeste in Skou in Suid-Afrika bygewoon of by enig is opgedre ek okay al by Kaka in ka gewees, maar nog nie op getraining zet, en ek was nog te jong, ek weet nie, maar ek wil bitte graag daarvan opdoen en is waar jy die meeste bloedstelling krijg, waar die talentmense herrig raak sien. Ja, en, uh, waar jy ook die mense ontmoet, wat groot name in die industrie is. Ek stem. Het ja. is beskrikkelijk wat in. Ja. Nou, uh, wat is soort optrede is jou gunsteling om te doen verhoog skoue private funksies weet dan as dit alles sal sê dat is privaat op trede is ehm um, dit is die lekkerste wat jy mee in sy leerlike kan jy, jy, jy sien wel is 'n hulle praat met jou en my sien in die lewe en dit is vir my eindelijk a baie, is a intiem ja, dit vir my baie, baie lakke. Ja, beslist baie meer intiem as al hierdie wat jy op jy verhoog staan en jy net a gezicht daar, vooral uh, kroeg optredes waar mense vergeet van jou. Jy raak, achter, jy raak achtergrond, jy weet. Ja. Ja. Nou, uh, wie is jou ginstelinkunstenaars? Wie is die muziek geniet hier die meeste? Om ek is verskippelde vir Alan Jackson, Dolly Parton tot Keith Whitley, Vince Gale, Charlie Bright, ek is nou eindelijk een oldschool sanger, ek hou van alle ouwe mensjes en muziek en wat ek ook doen is, as ek een loetje wil opneem, dan gesuk ek altyd die loetjes wat nie meer gaan hoor volgens nie, en ek omskippel met my eie en ek maak nou kom niet dat like ander mense weet waarvan kan naam. Nou, en jou eie huis die nog klein was, uh, as jy so luister na, of geleister het, na jou ouders en sy muziek, wat was jy meestal aan blootgestel? Ek sal sê, Pussycat, um, Jim Reeves, um, Charles Jacobi, Don Williams, The Drills, al die oude mense, Dolly Parton, Porto Weaver, Charlie Pruitt, en al die mense. Uh, doen jy ooit... Uh, Cover leakies? Of is dit meestal jou eie leekies wat jy by optreden sal gebruik? Maar op die net cover omdat ek nog nie in my eie het nie so in die vervolg gaan ek draak aan my eie leekies, dan kan die mense van my eie muziek wat gedraaid maak. Ja, nou ek gloe, met 30 leekies al reeds in die pipeline, uh, het jy baie werk wat vir jou voorlee. Toil, verschrikkelijk toil ons is by jou derde muziekstuk wat sal het wees? Dis op het Oudie van Conway Twitty Don't Cry Johnny en ek sê hom in my meer gehoor ek like van Conway Twitty uh, on ons, ok, hier luister ons na nou. Jimmy, please say you'll wait for me I'll grow up someday, you'll see Saving all my kisses just for you Sight with love forever true Johnny was the girl who lived next door I've learned a guess, then here's some more Johnny wrote to me a note one day And this is what she had to say jimmy please. With love forever true Slowly I read her note once more Then I went over to the house next door The teardrops fell like rain that day When I thought what only one I had to say Johnny Johnny please don't cry You'll forget me by and bye you're just 59 I'm 22 and Jo I just can't wait for you Soon I left our little hometown. Got me a job, try to settle down But these words kept haunting my memory The words that Johnny said to me Jimmy, please send I packed my clothes and I caught a plane I had to see Joanie, I had to explain How my heart was filled with a memory And asked my Johnny if she'd marry me I ran all the way to the house next door But things weren't like they were before My dear teardrops fell like rain that day When I heard what Joni had to say Jimmy, me please don't cry You'll forget me by asking It's been five years since you've been gone Jimmy, I married your best friend, John Nou, is jouw verloofde ook bedrijwig in die muziek wereld? O nee, ongelukkig nie, maar hy ondersteed my 100% Dus wat my, hy is my en al my ander vrienden en um, hy is die constructiebedrijf, so hy werk vir uh, jy paardeware wil Nou is uh, jy, uh, is daar enige troetel die hier in jy lijst? Vertel. Nou, well, ek het zeker die twee stoutste hondekinders. Um, een is my maas haar naam is Jessie. Mijn naam is Bella, kom met die uh, movie Twilight uit. Gelukkig, my ons moet nie nou blaf nie, want ek vond met die moen want ek het die radio onder het, ons wil nie interaction sê nie. Ek het, toe ek eer gehoef, soor ek jy terug, toe ek pa gebel het, toe uh, blaf een van hulle daar in die achtergrond, ja. Toe bestel al. Ja. Uh, nou, uh, sal jy enig jou eie kinders aanmoedig, om ook samme sy loopbaan na te stref, hoekom of hoekom nie. Nou ek gaan dit zo stel, as hy of sy die talent het, sy hulle kom bijstaan, maar as hulle dit nie wil doen nie, of hulle kan nie sing nie, of wat wil al die geval maak, versgelik hulle enige tijd ondersteun, maak die zak wat sy beroeve toe wat nou bezigheid is, of het nou sang is, of toe het nou mechanisch is, maak het die zak nie, ek gaan dit nog steeds ondersteun, maar as hulle wil sing, is ek 300% achter hulle. Nou, wat bly jy nog in by jou male, of uh, uh, het jou in jou eie huis ingetrek? ek bly achter my mase af in my eie woonstel. Dit is lekker, sommer daar, daar. By, Boy, um. jy sê, jy mase sitkamer is jy studio, so. Dis, ja, dit is my studio. So, sommer <laughs> nabij, nabij, en lekker by, ja. Yeah. Um, en nou sal jy eendig, uh, wanneer jy nie optreed, of gereed maak, vir optreeders nie, waarmee bly jy bezig? as ek nie my stout hondekinder speel nie, lees ek of doek of ek kyk YouTube, maar ek is altyd iets met muziek tees. As ek nie muziek is nie, dis ek of die hondekinder speel nie, nou, jy het vroeger gesê, jy, jy, jy het doen gedigte, en jy skryf kinderboekies. Nou, ja. is daar een van die kindergedigies wat ek uh, uh, kan vraag, dat jy vir ons moet voorlees? As dan nie, dacht nie, ek het omgeskryf vir my geloof, welkom net net om meteen en die, die woorde is, op, die, die gedisselaam is eerste liefde, en hy gaan slag Ek wil klop my hart in my oore, ek voel my bloed draai, jy die aardus is nooit tevore, vir my is jy die man van my drame Jy sal my hart mislaat gaan sta met al jou liefde, eerste liefde, ek voel ek strewe eerste liefde, ek voel as so jy tevrede ek voel gloei, my wange versplant me, en in my haar prangt daar van verlamme met vir jou. Het is prachtig. Paie dankie. Is baie mooi, en, en, en ek voel sommer die butterflies vir jou, daar is butterflies in <laughs> my gediggie. Paie <laughs> uh, dankie, sy gelukkig bloe is ek en niemand kan my sien nie. <laughs> Het is goed as mens nog kamloos, eh, uh, <laughs> nou, uh, om uh, energiek en elektrisch te vertoon op die verhoog met die interactie tussen in die gehoor en die kunstenaar dit verg baie energie, ne? En uh, yes, is daar uh, enige iets wat jy specifiek doen om fiks te bly? Soos bijvoorbeeld draf of gym of fiets rui? Wel, eenmaal in maand gaan ons al betonken dat so uh, of zo affaire vir kinders in passamine is dan doen ons so'n 5-10 kilometer stap met die dag en dit is vaak verschrikkelijk baie en ek vind ek is gewoon een baie hoog daarna. Ja, so, ja, en dit is in die natuur en ek weet jy lief vir natuur ook. Alles is in die natuur, is die berg en dit is die bos en dit is die valkies en dit is die vlinders dit is wel ek gewoon, ek gaan ontspannen. En hier rik word nie moog nie, want die sien so baie. Um, dit is, dit is die waarheid. Oké, okay, uh, kan ons hoor, wat gaan ons uh, nou na luister, jou vierwist Likie? Die Likie was uh, my oma'se grinsteling gewees, en ek kom altyd vir haar gesing toe sy nog gelewe het, sy is ongelukkig nie meer met ons in gekies nie, en ek sien hom gewonig vir mense, as hy verjaag, of hy strauw is, want hy is ook al baie mooi Likie, dit is een Likie van Chris Leroux, oor sproonkly geskryf en gesing, en ek sien hom in my verweergave, en sy naam is 1000 daar is maal hier, kom ek, kom ons... Ja. Yeah. Ja. Yeah. Onthoud die lof, Mag die jaar te gauwe ran. Met geluk en vreugde breng. Kruisend maar Gouwering uh, Met geluk En vreugde Wat beskou my as die grootste prestatie ooit En uh, ja, jy mag maar spog As jy moes jou program hierdie gebruik het to ek my CD opgeneem het. Um, ek kan nie dink aan iets beter nie, die Heer het my so mooi talent gegeen en in die bybel staan nie, moet nie jou talent onder die maat en bewestheid nie gebruik so dit, maar moet nie die roem in plaas, maar gee al die roem aan God toe. So, dit is my CD, om die Heer my die talent gegeet, om, om, om, om, om, om, om het na te streewewe. Ja, nee, dit is prachtig en dit, ge dit gee mense lekker gevoel me, uh, vooral als iemand achterna kom en hulle sê ek het na jou serie geluister en uh, uh, uh, ek vind, uh, wat noem ons dit, uh, uh, uh, weet, ek, dit raak my en uh, ja, dit is zeker een baie lekker gevoel en dan weet ek ek het iets gedoen in die wil nie my gepraat door elke liekie wat is of, nou is, of dit nou bybel is, of dit nou commercioneel is, dit maak nie saak nie. Ek sal nie een liekie doen as ek nie voel ek is raak vir die liekie nie. Ja, nee, dit is wonderlik en uh, uh, ja, en dan ook uh, soos ek sê, die type liekie wat jy doen uh, as dit boodskap verander kan wees dan voel jy op jou beste Dan voel ek ek het de boodsloppigje wat die heren wil gehad het dat moet gee joh. Ja, en, en, en, en dit was nou jou prestaties, nou teleerselings, wat beskou jy als die grootste verspeelde kansen, iets wat uh, terugzet op jou vordering was, buiten COVID natuurlijk, wat ek groe allemaal uh, reese blok op vordering veroorzaak het, maar wat was jou grootste verspeelde kansen? Om, um, um, ek het so twee of drie tele-stellings gehad, um, as ek my muziek bemaak en dan word weer in my gezicht toegemaak, of het my zus so sê, my muziek is nie goed genoeg vir die maak nie, maar ek denk, in die laatste, plus mis 8 tot 10 jaar, het ek geleer waar my muziek gaan, en ek weet, my stem het daar gegroe, en hier het nou so gedraag, gekies, en allemaal van ons het dat toch verkleinste keer die song, Ek voel nie klein deeltje wat die jy michael my kan oplig, wat ek vir die mense kan weis. Nie alles is moeilik in die leven, jy moet jou drome opgeheer nie. En die tong wat jou vroeger gekritiseer het, vandag kan jy vir jou tong uitsteek maar ek dink die heren gaan my tongs my afsne en sê so te doen, so ek eerder hulle sien en vir hulle bid om hulle een ander insien vijfse te gee met my, my machine. Ach, dat is een wonderlijke siening daarvan. Nou, <coughs> vir wat soort optreders is jy beskikbaar om bespreek te word? Om, ek is glad nie kieskeerig nie, enig van trouw is tot vir jou, of sal tot kinderpartij kies, ek is daar. Kom nie, al biedig. En vonds en saamwings. Enigheid. ja uh, bemaak jy maar jouself of is jy, jy dier agent aangeteken my moet jy nie doen ek het myself van partijagent verskittlik baie velkies en dan maak ons nie ons velkies en so as iemand is dat nie wil kontak my ons kan praat en dan ek op enige voorstelle uh, vir die luisteraars om besprekings te maak hoe gaan hulle te werk en dien enige vroen of e-post noem. EPOS Rehaal hulle asjeblief en lees het Stara. Oem wil ek van myself kontak, my nummerkie is 063-680-5804 en ek herhaal, my nummer is 063-680-5804 en kan my ook e-post by de jager Francis at gmail.com en dan kan jy jy sêker op Facebook ook op spoor Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ja, dis daar Tik met in Francis de Jager Da sy enig sluk op YouTube skip wel Kruid, nou is daar nog enig iets wat die luisteraars van Francis behoor te weet wat ek nie aangeraak het nie Kom, dat is net eende met nie. en die boodskap is eindlik vir a baie baie speciaal het, as dit nie vir was nie, het ek nooit versing nie. Sy, my ma, is al vir so meer as 10 jaar Facebook vriende en die dag het sy gehoor ek sing en ek het een CD gemaakt en sy vroeg toef my ma, wat bly ons kan sy asjeblief na my toe kom sy wil graag my CD kort, sy is ma, country music en nie, sy naam is nou Lynn Ballard sy bly in Krius Riz, tussen Blackburn en Spreef en ek het by ons huis gekom, ek het my serie gekoep, ek het wat positiekie gegeef, fotokies geteken, en, en my die dag, en toen doe ek nie, shows of program, en ek van so vir al my, te begin nie, ek het nou net my serie vrygestel, ek weet nie waarom te begin nie, ek sê vir my, jy is by jou eie fondatie, jy is by jou maarse huis en jy nie jou eerste program by jou maarse huis nie want dit van waar jy begin het en dan vak jy vandaar af en 7 maart 2015, my eerste kanti-show was in my maarse huis gewees en dit was fantastisch Ach, dit is lekker om so iemand te ken ee, uh, ja, nou, jy sê die Tanni het jy geontmoet dier Facebook Ja Ja, sure en vandag is ons huis steende. Nou, uh, is daar eerig iets, o, ja, nie, oké, okay, uh, ek wou, wat was daar die vraag, wat het jou gevraag, jou, uh, my wereld, het my nou totaal ontgaan, maar het sal my nou bijval, uh, ons beweeg einde sy kant toe, ek kom ons luister, wat is jou voorlaaste aanbieding voor ons gaan groet, en daarna gaan uitspeel met uh, jou weergave van Seiler, wat gaan hierdie enig is? Um, sy naam gaan wees One Day in a Time, dit is my Bible leekie wat ek op ons um, CD geplaas het. Ok, kom ons luister na One Day in a One Day in a Time. Stay away I have to climb Lord for my sake Teach me to take One day at a time What I have to do Yesterday's gone Sweet Jesus Tomorrow may never be mine Lord help me today Show me the way One day at a time Do moment Well Jesus you know when you're looking below it's worse now than then pushing and shoving clouding my mind Lord for my sake teach me to take one day at a Uh, wat lê daar in die onmiddellike toekomst voor, vir Francis, is daar enige optreders bespreek, uh, enige nieuwe albums, wat uh, wacht, of uh, touren? Um, op die oomlik, um, weet ek al, is het tour of so pipeline, dat dit word ook bespreek, want ek is by New Voice of Africa, is so ook uh, plek wat my help. Um, so, verder is het besig met die gospel wanneer hy gaan Uitkom is ek nog seker nie, want daar is nog gees fondsen wat in mekaar met gesammeld word om die duivel album te kan maak. Hmm. Right, uh, uh, vertel ons van Seiler, waarmee, uh, waarmee ons gaan uitspeel vandag. Hoe het het gekom dat jy dit opgeneem het en is hy beskikbaar op die media? Uh, waar kan die mense om gaan luister en like? Mam, Seiler is eindelijk smaie baie persoonlijke lekkie. Eerst is omdat het baie en omdat daar soveel vissermanne is wat uitgaan om vis te vang en vir ons ons op ons staties te geë en omdat die jyre ook in die bybel die vissermanne uitgestuur het om vis en brood en goed te kry vir ons voel ek net ek wil vir hulle dankie sê want daar soveel van hulle wat nie terugkom nie want, dat, want dit is al die storm op die see en tornado's lorong kan en weet, is nie, nie allemaal kon veilig terug nie in ek het net gevoel ek wil hulle bedank en toen neem ek die liekie op en hy is beskikbaar op youtube, tiktok en op 5 ook. Okay, Oké, ons hoop hulle luister uh, maar vooral ek jou dan finaal gaan groet uh, wil ek net hoor, het jy enige motto of dan een lewe, een lees in, of een levensles waar volgens jou lewe ingerig is uh, wat jy graag met die luisteraars wil deel? Oh, my motto in die lewe is moet opgeen nie moet nie kies dink en gaan jou drome nie behaal nie, want het is moendlik, maar het sal vat nie, of het nou jaar is, of het nou jaar is, God wil uh, alle strome en ideale vir ons. Hy weet waar hy ons verlee, want hy het ons dat nou uitgeleid. Um, wees medere, plat op die aarde, want het is vir God jou vandaarse geleer, en daarmee sluit ek af met al my liefde. Ach, dit, dit is uh, mooi uitzien, of een mooi uh, lees, vir om jou leven op uh, te Baseer. en uh, nou wil ek vir jou sê baie dankie Francis, die jager uh, vir jou bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag en wens jou alle voorspoed vir die toekomst en ek geloof ons gaan nog baie meer van jou hoor in die toekomst en die, dat die besprekings gaan inrol dankie nogmals en ja Knocks. Ja. Nee, ik zeg eh uh, eh uh, <laughs> dank u nogmaals. Ik ik ik, uh, ik zelfde met elkaar geraakt hier zo. Heb uh, jullie groet. Totskie. Oh, dus allemaal baie dankie sê vir ons tot skoon en ek glo dag honderd baie mense in ons program, in ons program kry en om laaste agterof menne by maak en dat alles wat oomse pat te gaan, oot um, positief sal wees, en dat die oomse pat sal like, en dat oom nog beter sal doen in oomse radio en dat oom nie ach, die mense kan anders dan so wat oom vandag my aangeraap het. Nee, hey, is tyd vir my om af te sluit, en ek vertrouw jy dat vir Francis geniet, soos ek self ook gedoen het, uh, en dat jy naas uh, sal luister op die sociale media, en al haar snitte daar gaan like, en ek uh, positieve kommentaar daar te los. Dus soos by by YouTube en sovoorts, daar is baie van aliekies daar. Uh, onthou om daar muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol en dien enige een bespreking wil maak vir funksies of enige andere optreders van enige van die kunstenaars wat in die program optred. Wees seker om een e-post te stuur op ludwigventer at live dot en uh, dit is een uh, alles aan mekaar aan een en in klein letters so dat hij Ludwig is L-U-D-W-I-G Ludwig Venter of jy kan my bel by my cell phone number 072 541 9803 Ek sal jy in contact bring met die betrokke kunstenaars of met hulle agente, ek sal ook baie waardeer as die kunstenaars wat oplein is, skype onderhoude wat daarvoor beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuut uh, my sal contact met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem my oproep sal gee op my selfo nommer 072-541-9803 tot volgende week maandag met die uitsending van my ander program Hoinkies is Hoinkies om 4 uur namerig is het ek, Luther Venter, wat sê loop mooi, kyk na jylle self en net die allerbeste word jylle toegeweens uh, geniet wat jylle doen en doen wat jylle geniet see you later en ek, see, ek, ek speel uit met uh, Francis' weergave van Seiler lekker luister Seiler